Orizonturi Roșii Pista 22 La 1 iulie 1961, Prezidiul Sovietului Suprem al URSS a întocmit un decret introducând pedepsa cu moartea pentru crima de speculă. Tu scrie decretul așa cum ți-am poruncit. Și eu voi avea grijă de Constituție." A ordonat Ceaușescu nervos. Când a arătat cu degetul spre ușe, uitându-se spre noi, Coma. au topit, de parcă n-au fost niciodată acolo, urmați de Luchian, pasul său greu, cutremurând paharul de pe birou în care Ceaușescu își ținea creioanele. Câteva minute mai târziu a plecat și Elena. Eu am menținut terenul. Ceaușescu a început să se prinde de-a lungul camerei și apoi, ca și cum ar fi încercat să amâne alte vești neplăcute, a întrebat «Luchian este un idiot sau nu mai face pe prostul?» Fără să aștepte, răspunsul meu a continuat. Dacă veștile tale sunt tot atât de proaste ca ale lui Coman, mai bine ai plecat și tu. Îmi pare rău că trebuie să vă spun că sunt, am răspuns fără să mă mișc. E bine, continuă, a spus el, așezându-se în scaunul său special, care făcea să pară mai înalt. Și-a început să mâzgălească cu stiloul său preferat, de culoare neagră. I-am prezentat cazul militaru, cât mai scurt posibil, când am ajuns cu relatarea, la întâlnirea de la restaurant, Ceaușescu a înghețat, cu mâna sa dreaptă suspendată în aer. Când am pronunțat numele lui militarul, stiloul i-a căzut din mână, făcând un zgomot sec, când a lovit biroul. Liniștea din cameră era atât de groasă, încât puteai să o tai cu cuțitul. Când am terminat, Ceaușescu a rămas literalmente fără cuvinte. Fața lui devenise o mască contorsionată, cu gura sucită și ochii ca niște tăieturi înguste. Mâinile lui au înțepenit ca niște labe. Dosul său căzut se cufunda, aproape imperceptibil, tot mai adânc în scaun. După câteva minute lungi, a părăsit încăperea grăbit, îndreptându-se spre camerele din dos, lăsând ușa deschisă. L-am putut auzi vomitând. Când Ceaușescu s-a întors, devenise un om bătrân, care purta un costum prea mare pentru el. S-a uitat spre mine. Tocmai m-am întâlnit cu Brezhnev. El m-a sărutat când am plecat. După o altă lungă perioadă de tăcere, Ceaușescu a apăsat pe un buton și Manea a sosit imediat la ușă. Un pahar cu apă și decretul pe care l-am semnat pentru militarul. Ceaușescu a golit paharul dintr-o înghițitură. Apoi a rupt în bucățele, cu violență, decretul prezidențial, care îl numea pe Nicolae Militaru, adjunctul ministrului apărării naționale. Târfă, ticăros. El a ieșit din cameră prin ușa laterală, ne mai zicând niciun cuvânt. Încă mai ședeam în scaunul meu, când m-a a dezorientat, a deschis ușa. Ce se întâmplă a ei, șefule?" a întrebat cu vocea sa lipsită de expresie. Poarta principală m-a sunat chiar acum, spunându-mi că tovarășul a plecat și că toate sunt bune. Hai să strângem bucățile acestea de hârtie și să le ardem. Prea rău pentru el, a spus Manea fără emoție. Dar a fost grozav în calitatea sa de comandant al paradei de la Ziua Națională. Bârfe la cina festivă Era după masă târziu când am sunat acasă. Dana a răspuns la telefon. Lucrez cu Radu, tată. O nouă pictură. Poți să-și cer o favoare, Dana? Ai putea să fii cu mine diseară? Cine la Luchian, ora 8?" În regulă, tată. Am să fiu gata la ora 7.30 și te voi aștepta." Apelul telefonului S a spart liniștea după amiezii de sâmbătă din biroul meu. Vorbește general Pacepa. Bună, Mihai." Era vocea de tenor a lui Oprea. Nu știu dacă pot ajunge la timp la Lucian. Poți tu să o ieși și pe Maria?" Bine, domnule prim-ministru. Tu știi că mie mi-a plăcut întotdeauna de Maria." Lui Oprea îi făcea o deosebită plăcere să fie numit prim-ministru. De fapt, el era cel care conducea guvernul. Primul ministru, Manea Mănescu, era mai mult o prezență formală. Îți mulțumesc mult, voi fi acolo cât mai repede posibil. Îl cunoșteam pe Gheorghe Oprea din 1949, când el, un mecanic pe vremea aceea, a făcut parte din primul grup de muncitori trimiși de partid să devină ingineri prin audierea unui curs concentrat de doi ani la Institutul Politehnic, unde studiam și eu. Când Ceaușescu a venit la putere, el a ales pe oprea, ca a fost muncitor, devenit inginer, și l-a numit ministru adjunct al Ministerului Industriei Grele. Nimeni nu mai putea recunoaște pe ucenicul din 1949, în bărbatul înalt și distins de astăzi, cu costumul său elegant, de culoare gri închis cu ochelari cu ramă de aur și cu înfățișare savantă. Un om calm din fire, Oprea a fost totdeauna recunoscător față de binefăcătorii săi. În noua sa poziție, a devenit un maniac al muncii și personalitatea sa gelatinoasă s-a transformat în curând într-un admirator fără margini al lui Ceaușescu. Mai târziu a devenit un foarte convenabil om care zice da, ceea ce l-a făcut pe Ceaușescu să-l promoveze mereu. Pe timpul cinei lui Luchian, Oprea fusese de curând promovat la poziția de primul adjunct al primului ministru, iar Ceaușescu tocmai mi-a spus în mod confidențial, bătrânul tău prieten va fi în curând noul nostru prim-ministru. Și mă gândeam că va fi o adunare ciudată la Luchian în seara aceea. Oprea, omul care își cheltuia fiecare oră pentru a-l servi pe Ceaușescu, tânjind după titluri. Titluri cu orice preț și Ion Voicu, un violonist extraordinar de talentat, care a refuzat cu încăpățânare toate titlurile. Relația mea apropiată cu Voicu a fost un rezultat firesc al dragostei mele pentru vioară, pe care am început să o studiez de la vârsta de șapte ani. Prima dată când am auzit de numele lui Voicu a fost pe când era un bărbat tânăr, un fățișare de țigan, care interpreta Sinfonia Spaniolă de la Lo. Ochii săi s-au închis din momentul în care arcușul său a atins coardele până la ultima notă. La tehnica perfectă, el a adăugat o căldură incredibilă, pe care am simțit-o pătrunzând întregul meu corp și toată sala de concerte. După un timp, talentul neobișnuit al lui Voicu a fost descoperit de guvernul comunist și a fost trimis la Moscova ca să studieze cu David Oistrah. Când s-a întors, n-am scăpat niciun concert de-al său. Odată, după ce a încheiat o superbă interpretare a campanelei lui Paganini și în timp ce publicul aplauda cu frenezie, am văzut o femeie bătrână îmbrăcată cu o rochie înflorată și o pălărie pe cap, sărind în picioare din primul rând, strigând în gura mare. Liniște, liniște, nu-l speriați! După o pauză, ea a adăugat, izbucnind în lacrimi. El este unicul meu fiu. Fiul ei a impresionat de asemenea pe fostul conducător român, Gheorghiu Deș, care a ordonat în 1959 ca die să furnizeze 40.000 de dolari pentru a-i cumpăra o vioară Stradivarius. Fiind responsabil cu îndeplinirea acestui ordin, am ajuns să-l cunosc bine pe Voicu și m-am împrietenit repede cu el. După ce ultimul bun dirijor al orchestrei a fugit din țară, și noul talent în ascensiune, Sergiu Comisiona, a primit în sfârșit permisiunea de a emigra, mai târziu, făcându-și o carieră de succes cu orchestrele simfonice din Baltimore și Houston, Ceaușescu a hotărât ca Voicu să devină atât dirijorul cât și directorul filarmonicii naționale române. Voicu a încercat să refuze, zicând că voia să rămână un simplu violonist, dar a pierdut lupta. Prima apariție pe podium nu a fost prea încurajatoare. După ce Voicu a plâns pe umărul meu, am obținut permisiunea lui Ceaușescu de a-l invita pe Sergiu Celibidache să viziteze România. Era un matematician, originar din România, care trăia în Elveția. Devenise un dirijor cu renume internațional. Talentul și farmecul lui Voicu l-au convins pe Celibidache să se apuce cu nădejde de treabă și în mai puțin de un an a creat o orchestră minunată și l-a antrenat pe Voicu în arta mânuirii baghetei. Când Dana, Maria și eu am ajuns acasă la Lucian, Voicu și soția sa matlen erau deja acolo. Dana, ca de obicei, s-a dus mai întâi să admire o pictură numită Viitorul. Deși înfățișa un subiect banal, portretul unui bărbat tânăr, iar în spatele lui, într-o ceață cenușie, se contura o față foarte bătrână. Reprezentându-l pe el însuși, la sfârșitul vieții sale, era executată cu destulă sensibilitate pentru a impresiona pe artistul din ea. Oprea a sosit chiar la timp pentru cină, care cu siguranță urma să fie delicioasă. Atât lui Lucian cât și soției sale, Silvia, le plăcea să gătească. În timpul cinei, musafirii lui Lucian au discutat despre multe. Vreau să vă spun o poveste despre Madame Aslan a răsunat vocea de bas a lui Luchian. Vreți? Toată lumea din România era interesată de povești despre dr. Ana Aslan. Cu ani în urmă, ea a inventat controversata formulă H3. Aceasta a fost scoasă pe piață pentru prima dată sub formă de pastile gerovital, care pretindea ea sunt un puternic mijloc de prevenire a îmbătrânirii. Când mai târziu a scos pe piață loțiunea cu H3, care zicea că prevenea chelirea, ea a devenit un nume internațional. Vești germanii au fost interesați în mod deosebit. La începutul anilor 70 a scos injecții de gerovital pentru întinerirea sexuală și a devenit faimoasă. Faptul că gerovitalul nu a fost aprobat medical în cele mai multe din țările occidentale l-a făcut mult mai râvnit și mult mai scump. Pe la mijlocul anilor 70, el a devenit ezaur național, deși cei mai mulți oameni de știință occidentali au continuat să susțină că Gerovitalul nu era nimic altceva decât o păcăleală. În 1975 l-am însoțit pe Ceaușescu într-o vizită oficială în America de Sud. Pe la sfârșit, în timpul zborului nostru din Brazilia la Mexico, el a remarcat că dacă și conducătorii mexicani vor insista să discute despre dr. Aslan, va anula întreaga vizită. Așa cum a reieșit mai târziu, eu am discutat mai mult despre Aslan decât despre Ceaușescu, exact ca și ceilalți conducători sudamericani pe care i-am întâlnit în timpul acelei vizite. E bine, s-a lansat Lucian în povestire. Adineauri am primit un telefon de la Madame Aslan. Ea mi-a cerut ajutorul pentru că fusese arestată la aeroportul din București pentru că ascunsese 800 de dolari. Adevărat? A chiscăit oprea, privind spre mine. Sigur că era adevărat. În ciuda a faimei sale, ea nu avea voie să păstreze banii pe care îi câștiga în valută străină. Aceasta este regula generală în tot blocul sovietic și Ceaușescu era deosebit de dornic să o Este o poveste adevărată, am răspuns eu. A cerut și ajutorul meu. Ceea ce a făcut e o rușine, o rușine națională a spus Oprea cu repulsie. Am spus apoi o poveste despre Nadia Comănăci. Era în Japonia, la scurt timp, după Jocurile Olimpice de la Montreal, când am întâlnit-o prima oară pe Nadia. Se găsea acolo în calitate de stea, a unui spectacol de gimnastică, în scop caritabil. Era cea de-a 14-a zi de naștere a ei și i-am făcut cadou o tortă uriașă. Ce frumos din partea ta!" a intervenit Silvia Lucian. Ce-o fi făcut cu toate prăjiturile pe care le-a primit acolo? A mea a fost singura. Din nefericire, nu am știut că ea se afla sub restricții alimentare serioase și că devotații ei antrenori, Marta și Bela Caroli, depuneau eforturi disperate de a o proteja pe Nadia de sine însăși. Familia Caroli a lăsat-o să în lumânări dar nu i-a permis nici măcar să guste din prăjitură. E adevărat că mama ei... Nu e nimic altceva decât o femeie de serviciu la o școală, iar tatăl ei un bețivan? A întrebat Silvia. Da, așa este. Oh, nu, Mihai, a intervenit Oprea, Cum ai putut face una ca asta? Tu nu știi că tovarășul vrea să păstreze acest secret? Este un om atât de sensibil. La sfârșitul anului 1977, Ceaușescu a hotărât să-i schimbe pe antrenorii Nadiei. Eu nu vreau să împărtășesc faima Nadiei, cu o pereche de boanghe murdari, a spus el. Marta și Bela Caroli sunt de origine maghiară. Trebuie să găsim niște antrenori români pentru ea. Oameni cu sânge românesc. Curând după aceea, Nadia s-a mutat brusc din Oneștului de Baștină, la București, unde a fost dată în primirea unei echipe colective de antrenori, special creată și aprobată de Ceaușescu. Un activist de partid era șeful ei, iar adjunctul era un ofițer de securitate. Mi-am continuat povestirea. Cu câteva săptămâni în urmă, ministrul sportului și turismului i-a raportat tovarășului că Nadia a dispărut de câteva săptămâni și nimeni n-a fost în stare să o găsească. Să nu-mi spui mie că o astfel de persoană poate pur și simplu să dispară din țară, i-a spus tovarășul ministrului de interne, poruncindu-i să o caute până la capătul pământului, până ce o găsește. Era moartă a strigat Silvia aproape isterică. Ea a fost găsită săptămâna trecută. Și-a întâlnit un prieten și se ascundea în apartamentul lui. Ce copil dulce! A intervenit Maria. Dar abia acum urma lovitura cea mare. Eu am văzut-o în aceeași zi. Era obeză, cu mai bine de 15 kg peste greutatea normală. Restricțiile alimentare și-au spus cuvântul. Tovarășul știe? A întrebat-o Eram acolo când a fost informat despre acest lucru. O, Doamne, el este atât de sensibil! Marta și Bela Caroli, cuplul de antrenori care a descoperit-o și creat-o pe Nadia Comăneci, a rămas pur și simplu fără serviciu în România și la începutul anilor 80 au fugit în Statele Unite, unde au făcut o carieră fantastică. Una dintre primele succese ale lor a fost Merilu Retton. Mă uitam el la Merilu, atât de plină de viață, zburdând în timpul unei reclame de televiziune și n-am putut să nu fac comparație între ea și Nadia. Viitorul luminos și promițător strălucește prin fiecare por al corpului ei. În contrast, Nadia s-a stins înainte de a deveni un adult. Acolo, în România, nu îi se va da o a doua șansă. Numai numele ei va dăinui mulți ani. Pe când Nadia însăși va fi adăpostită și hrănită ca o creatură zoologică. Îmi pare rău, dar eu nu am nicio poveste despre persoane faimoase, a spus Voicu. Filarmonica națională este programată să înceapă un turneu peste hotare săptămâna viitoare și o mămăligă a scăpat din mână singurul corn francez pe care l-avem și care acum este crăpat, s-a prâns el. Doarece noi nu fabricăm corn francez în România, am scris un memoriu către Consiliul de Educație și Cultură Socialistă ca să aprobe importarea unui astfel de instrument. Nu avem valută străină disponibilă, a venit răspunsul lor. Așa că am trimis tovarășului un memoriu. Ieri am primit răspunsul cu ordinul de a-l trimite imediat la reparat. aceasta e situația. Te pot ajuta, a intervenit-o preamabil. Spunem doar unde poate fi reparat și am să dau ordin să ți-l facă. I-am aruncat Danei o privire serioasă, iar ea și-a înghițit râsul de pe buze. Voicu și-a încheiat povestirea. Când celibidac a auzit că e posibil să merg la sala de concerte din Berlin cu un corn francez cârpit, a făcut aproape un atac de cord. ce ne-am ridicat de la masă, oprea părea fericit că cina s-a terminat înainte de a fi rândului să spună o poveste. Cu paharul de coniac în mână, m-a tras conspirativ spre un colț al camerei. Eu am o veste extraordinară. În seara aceasta, tovarășul mi-a ordonat să reduc bugetul armatei cu 50%. El a spus că cheltuielile noastre militare trebuie să fie mai puțin de 5% din bugetul nostru național. Tu-l știi pe tovarășul. El iubește atât de mult pacea. Oprea a început să înșoptească la ureche... Despre discuția pe care a avut-o cu Ceaușescu Știi ce a zis despre tancul Leopard 2, Pe care suntem în curs de a fabrica? A spus Pune costul lui în bugetul civil Ca și cheltuielile pentru tractoare Nu este minunat de simplu? Oprea și-a colit paharul de coniac Și-a -și sters gura cu dosul palmei Mihai, tu nu-ți poți imagina Ce a spus tovarășul Despre noua industrie incendiară Pe care o dezvoltăm cu Malek el a spus, prezintă banii folosiți pentru aceasta, ca fiind pentru noi fabrici de detergenți. De ce nu pot să am cel puțin jumătate din ideile pe care tovarășul le are în cap? În cadrul pactului de la Varșovia, cifrele de apărare publicate sunt coordonate de Kremlin și formal aprobate de biroul politic al fiecărei țări membre. Aceste cifre, care sunt departe de aficele reale, au numai valoare de propagandă și dezinformare. Ele sunt, de fapt, menite să furnizeze carne de tun pentru partidele politice neconducătoare din vest și pentru mișcările internaționale de pace și să ascundă adevăratele eforturi de apărare de analizele occidentale. Adevăratul buget al apărării, nepublicat, este foarte secret și numai o mână de oameni are dreptul să cunoască totalul lui. În România, oprea și cu mine, am făcut parte dintre aceștia. Oricum, acest lucru nu avea prea mare importanță, deoarece sumele monetare din țările comuniste, date în valută națională, aveau o mică valoare. Când cine a luat sfârșit, Lucian ne-a condus. În holul clădirii casei sale, un alt vestigiu elegant al capitalismului, acum folosit pentru oficialitățile cu funcție înaltă din guvern, Lucian m-a prins de brați. În legătură cu decretul pe care l-am scris pentru noul departament al securității statului, pe care tovarășul mi-a cerut să-l compun. Seara trecută, la 8 fix, așa cum mi-a cerut el, postelnicul a avut decretele pe biroul lui. Decretele? Da, i-am trimis două, cel pe care îl scrisesem și altul întocmit, așa cum a vrut el. Știi, cu DGTO și celelalte unități secrete în el. Deasupra am atașat o notă, exprimând punctul meu de vedere față de versiunea lui. E bine că ți-a exprimat poziția înscris. Al dracului de bine. Nu era încă nici ora nouă dimineața când tovarășul m-a la el cu Constituția. Acolo era tovarășul, stând în spatele biroului său, cu madama alături de el și postelnicul în mijlocul camerei. Citește-mi articolul 33, a strigat tovarășul, Înainte chiar ca eu să fi închis ușa. N-a fost nevoie să-l citesc. Doar știu Constituția pe din afară. Și la urma urmei, eu am scris-o. Articolul 33 zice că Secretul corespondenței și al convorbirilor telefonice sunt garantate. Așa a fost de ajuns ca să-l facă pe tovarășul să explodeze. Cum ai putut să-mi trimiți un decret cu referire la ascultarea convorbirilor telefonice? Ca și cu cenzurarea corespondenței. Dar ca să obții semnătura mea, după care să-l dai la Europa Liberă." I-am precizat, politicos, că decretul nu era al meu, ci textul ordonat de Postelnicu și că eu i-am dat lui Postelnicu și o altă versiune a acelui decret, omițând toate referințele la DGTO. Asta e o minciună," l-am auzit pe Postelnicu zicând. El nu mi-a dat nimic altceva, tovarășe Ceaușescu." Apoi s-a întors spre mine." De ce încerc să mă compromiți în fața comandantului suprem și a tovarășei Elena Luchian? Tovarășul s-a uitat fix la amândoi, ca și cum ar fi vrut să-și dea seama care dintre noi mințea și apoi mi-a cerut ca luni dimineața să înaintez un nou decret, care să fie în conformitate cu Constituția și să ți-l arăt ție, înainte Mihai. Mulțumesc, asta e tot ce-mi lipsea. Înainte de a reuși să plec, Madame a, a sărit la mine, a continuat Luchian. Ea a spus că toată vina era a mea, că trebuie să încerc să-l protejez pe tovarășul, pe ea și pe postelnicul. Că acesta era rolul meu și așa mai departe. Dar nici eu nu sunt făcut din piatră. Am mai spus încă o dată, tare și clar, că i-am zis lui postelnicul, dar că postelnicul era încăpățânat ca un catr. Chiar ai zis catâr? Sigur că am zis. Madama a devenit furioasă și a început să urle la mine, iar eu am ieșit afară. A adăugat Lucian cu un tremur nervos în glas. Mi-am putut deja imagina scena, acest urs mare, calm, cu Elena sărindu-i la gât și l-am putut auzi certându-se cu vocea sa adâncă de bas. Dar mi-era frică pentru el, că Elena nu uită niciodată.